ก้าวสิบเจ็ด n ิติคําสันพานสี่ค o n j u n k t i o n e r สค o n j u n c t i o n e r เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Han somnade fast TV-apparaten var på. Han somnade fast TV-apparaten var på. Han stannade kvar fast det r e Han stannade kvar fast det redan var sent. Han stannade kvar fast det redan var sent. Han stannade kvar fast det redan var sent. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Thorathar var öppen, till den. Han sov. TV-apparaten var på, trots det hade han somnat. TV-apparaten var på, trots det hade han somnat. Ducked. ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ de ่ก a r ร็ a n n ้วถ t ง r ย t างนั้นเขาก็ไม n n าเ t าคุย det แล้วถึง n t e าง t ั d e เขาก็ไม่มาเราคุยเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาเราคุยกันแ t ้วถึงอ i ่ t งนั้นเข Trots det kommer inte. Tungtang t t han inte har byrkbil, a n kör bil. Trots att han inte har körkort kör han bil. Trots att han inte har körkort kör han bil. Även om vägen är lutad kör han snabbt. Trots att det är h ä l t kör han fort. Trots att det är h a l t kör han fort. h a kör j a k t k l a n tänk tänk att han är berusad. s y k l a r han? Trots att han är berusad c y k l a r han. Han har ingen bilkörkort. Trots det kör han bil. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Tänk på att han kör p en väg som är mycket l å n Det är h a l k i g t Trots det kör han så fort. Det är h a l k i g t Trots det kör han så fort. Mao Mao, men han kör en bil. Han är berusad. Trots det cyklar han. Han är berusad. Trots det cyklar han. Hon hänger inte med. Trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเธอไ t ่ไ n หาหม r en ้ว่ t จะ t จ็ t ป h ดก็ n t ม har ซื้อรถถึงแม้ว่าเธอ r ะไม่มนก็ตาเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม att h ื n inte har några pengar h ่ n ีเงินก n bil Trots att hon inte har några pengar. Hon är klar med sin studier. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. h a r studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Hon har studerat. Trots det hittar hon i n g e Trots det hittar hon inget arbete. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil.